Egy régi történetre emlékezett, amikor Mr. Blondin egy pincér, egy nagyon szép hölgy, meg egy halott keverettek az ügybe, melyet szerencsésen elintézett. Ön túl kedves hozzám, Monsieur Blondin, mondta. Egyedül érkezett, Monsieur Poirot? Igen.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 Valami érdekes esetet nyomoz megint? Nem, rászta meg Monsieur Poirou a fejét. Sajna a szabadságon vagyok. Annak idején spóroltam eleget, most ideje élvezni a semmit tevést. Mennyire irigylem. Ne tegye. Biztosíthatom, nem olyan kellemes, mint ami ennek hangzik. Milyen igaz a mondás, hogy az ember azért dolgozik, hogy ne kelljen gondolkodnia, sóhajtotta.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 Ma már vonattal is utazhat az ember szinte végig, csak a csatornán kell hajóra szállni. Ó, oh, nem kedveli a tengert? Erkülpoáró megrázta a fejét és megborzongott. Én sem kedvelem, rossz hatással van a gyomorra, értett egyet Mr. Blonden. De csak bizonyos gyomrokra, egyesekre semmi hatással nincs, mások pedig egyenesen élvezik.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 Erkül poáró ide-oda tekintett, és önkéntelenül is rendezte megfigyeléseit. Milyen fáradt és unodt a legtöbb ember arca. Néhány kövérebb ember, mintha jobban élvezné az estét, de a partnerük arcán inkább csak türelmes belenyugvás látszik. Ott az a bíbor bársonyos kövérhölgy például csak úgy ragyog. A kövér emberek kétségtelenül kapnak némi kárpódlást az élettől,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 Erkülpoáró pedig elgondolkozva mondta magában, Őnkiem, e önkisző lesz-e mé? A leány szeret, a fiú engedi, hogy szeressék. Bizony, én is kíváncsi vagyok, vajon?